að morðni gjörðu allir æðstuprestarnir og öldungar líðsins samþygt gegg Jésu, að hann skildi af lífitekin. Þeir létu binda hann og færa brott og framseldu hann pílatus í landsöfðingja. Þegar Júta sem sveik sá að hann var dæmdur segur, yðræðist hann og skilaði æðstuprestunum og öldungunum silfurpeningunum þrjáttjú og meldi Ég drygði sind, ég sveik saklöst blóð.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 Þess vegna kallast hann enn í dag blóðreytur. Þá rættist það sem sagt var fyrir mun Jeremías Bámans. Þeir tóku silfurpenningana þrjáttjum, það verð sem sá var metin á eftir verðs var lagður af Ísraðu sonum og kiftu fyrir þá leirkerasmiðis akurinn eins og drottin hafði fyrir mér lagt. Jésús kom nú fyrir landshafðingin, landshafðingin spurði hann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 Siknir ég af blóðið þessa manns svarið þér sjálfur fyrir og allur líðunni sagði komi blóðans yfir oss og yfir börð vor. Þá gafaðin Barabbas lausan, elgt húðstrykja Jésu og framseldi hann til krossfestingar. Hermenn landsöfðingjans fóru nú meðaninn í höllina og söpnuðu um hann allri hersveitinni. Þeir afklættu hann og færðu hann í skarlatsraugða kápu, fléttuðu þyrtni kórunu og settu á höfuð honum en reyrs brota í hægri höndans. Síðan fjalluðu þeir að knið fyrir honum og hafðu hann að háði og sögðu heill þér konungur gýðinga. Og þeir hrektu á hann, tóku reyrs og sló hann í höfuðið. Þegar þeir hafðu spottað hann.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 hann bragðaði það, en vildi ekki drekka. Þá krossfestuði hann, og þeir köstuðu hlutum um klæði hans og skiptu með sér, sáttu þar svo og gættu hans. Yfir höfði hans festuðið er sakargift hans svo skráða. Þessi er Jésús, konungur gýðinga. Þá voru krossfestin með honum tveir ræninger, annar til hægri, hinn til vinstrið. Þessum framhjá gengu hættu hann, skóku höfuð sinn og sögðu, þú sem brýtur niður musterið og reysir þá þrem dögum, bjargan og sjálfum þér, ef þú ert sonur guðs og stíg niður af krossinum, einskjörðu æðstuprestarnir gísaðunum og fræðimennirnir og öldungarnir og sögðu, öðrum bjargaði hann, sjálfum sér getur hann ekki bjargað.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 Og nón kallaði Jésús hóru röttu, Eli, Eli, lama, sabaktani. Það þýðir, Guðmin, Guðmin, hví hefur þú yfirgefið mig? Nokkri þeirra er þar stóðu, herðuðuðuð og sögðu, hann kallar á Elía. Jafnskjótt klób eitt þeirra til, tókn jarðarvött og fyllti eitiki, stakk á reyrstaf og gaf honum að drekka.